Sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnära Radio på 88 MHz. Detta program sänds första gången, lördagen den 31 augusti 2013 klockan 14.00 med repriser på söndag 09.00 och torsdag 2030. Dessutom kommer programmet att sändas ytterligare en vecka. Jag heter Arnold Boström. Dagens program kommer att behandla det kommande kyrkovalet. Men först till www.status.st för de senaste opinionsmätningarna. Vi kan konstatera att månadsmedelvärdet för juli blev rekordhögt med 11,2 procent. Men med endast fyra opinionsinstitutsmätningar som underlag så är det kanske inte jämförbart med tidigare månader. Men för augusti månads har fyra mätningar publicerats och medelvärdet ligger nu på 11,4 procent. SIFO noterade 9,9 och det är den näst högsta siffran härifrån någonsin. Endast december 2012 var högre med 10,0 procent. Sverigedemokraterna är fjärde största parti men eftersom Kristdemokraterna är utanför riksdagen så är vi inte vågmästare i den här mätningen. Jag ska citera lite från SVD Nyheter i samband med publiceringen av mätningen. Subriken är SD går framåt i Stockholm. Och så till texten. Mot en kuliss av svensk sagosommar talade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson igår i hemstaden Söldbesborg. Ämnena han berörde var partiets hållning till ett femte jobbskatteavdrag och de orättvisa villkoren för Sveriges pensionärer. Stor uppmärksamhet fick också religionsfrågan och med den kritiken mot islam. Åkesson betonade vikten av att rösta kyrkovalet som stundar i september samt i alla de val som står på tur 2014. Sen lite en förklaring till utvecklingen kan vara att SD stärkt en ställning i Stockholms län där partiet hittills har svårt att nå framgång ju Schirrén eh, citeras, han är chef för Sifons opinionsmätningar. Om det vore val idag skulle Sverigedemokraterna få 7,9 procent av rösterna i huvudstaden. Och då utgår jag från att man avser eh, hela Stockholms län. Det är nytt att göra att partiet nu får anses etablerat i alla områden. Sen har man en, en, en liten eh, sak här där det står 26 procent av svenska folket. Jag ...tycker att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken. Och det är enligt SIFO i juni 2013. Artikeln fortsätter bland annat med Henrik Oskarsson... ...professor i statskunskap vid Göteborgs universitet. Han uttrycker sig på Sär. Enligt mig handlar Sverigedemokraternas framgång... ...inte längre så mycket om invandring och flyktingfrågan. Jag tror att partiet kanaliserar en massa annan frustration... De missnöjer med välfärden, arbetslöshet och politikermisstro. Sen noterar jag också att man skriver Sverigedemokraterna skäl röster från Socialdemokraterna och i ännu högre grad från Moderaterna. Sen har vi Censios mätning och den ger Sverigedemokraterna 14,6 procent. Det är den högsta siffran någonsin för något mätinstitut. Vi brukar ju ligga högt i Centio, den näst högsta siffran här, det är från januari år med 14,0 Intressant tycker jag att notera att Sverigedemokraterna ligger dryga 6 procentenheter före fjärdeplacerade Miljöpartiet och i en mycket säker position i den här mätningen. United Mines, är Sverigedemokraterna 11,3 och det är den högsta siffran någonsin härifrån. Och även här är SD tredje störst och vårdmästare. Jo, metro, det är Sverigedemokraterna 9,9 procent. Det är förstås en bra siffra, men faktiskt den lägsta från det här mätinstitutet i år. Sverigedemokraterna är tredje störst, men med Centerpartiet under riksdagsbären så är vi inte heller i denna mätning. Ja, den 15 september är det kyrkoval. Och den som bor i Stockholms Stift och önskar valsedlar tillsända per post kan egentligen kontakta mig genom e post Arnold.bostrum. eller med brev till SD CO Boström box 6007 alltså 6007 129 06 Hegersten 129 06 Hegersten. I Stockholms Stift så delar tar vi förutom i kyrkomötes- och stiftsvalet även i några lokala val. I Farsta, Egerstens och Västermans församlingar i Stockholm och dessutom i Huddinge, Sunderberg och Tyresö. Om du bor i någon av de här församlingarna så kan du alltså rösta på Sverigedemokraterna även i församlingsvalet. Förtidsröstningen börjar redan måndag den 2 september. Du behöver ditt röstkort i förtidsröstning. Och även om du röstar i annan vallokal på valdagen. Röstar du i din egen vallokal på valdagen så räcker det med att du kan legitimera dig. Du som förlorat ett röstkort kan till exempel beställa ett nytt på kyrkans webbplats www.svenska kyrkanetor.se-kyrkoval. Eller genom att kontakta din församling. Fädernas kyrka i Stockholms stift är tills vidare den enda lokala kyrkliga SD-föreningen i landet. Dess ordförande, Dan Kareliusson, har sammanställt en kort text med alldeles av kyrkovalet. Denna text finns på stiftets hemsida. Den står så här. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållande av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Vi anser att den svenska staten kan inte och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristligt land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanledd med den svenska kulturen och identiteten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen och identiteten. Vi anser att kristendomen i kraft av sin historia tillåts inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige Islam och i synnerhet det starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokratisk uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen och kan avsluta vid Sverigedemokratisk Svenska kyrkan vill arbeta för dessa våra värderingar Jag har en fördel med att ställa upp även i församlingsvalen är att vårt deltagande i kyrkovalet blir mer uppmärksammat lokalt vilket även borde gynna våra resultat i stift- och kyrkomötesvalen. På såväl Farsta församling som Hägerstens församlings hemsidor så finns uttalande och foton av våra kandidater. Carl-Lotto Sampson, Hägerstens församling uttalar sig där på det här sättet. Istället för förändringar uppluckrande av våra traditioner som vi ser i kyrkan idag ska Svenska kyrkan vara en traditionsbärande och en enhet för skapande av gemenskap huvudsak för det svenska folket. Alla är välkomna och respekt visas för att kyrkan huvudsakligen huvudsak är en bärare av svensk kultur. För både troende och icke-troende har Svenska kyrkan länge varit en stabil punkt för människor i glädje och sorg. En stor del av de värderingar och attityder som svenskar tar för gina idag har sitt ursprung i den kristna ideologin. Innan kristendomen kom var Sverige inte någon nation ännu, men var en del av den nordiska regionen. När kristendomen kom så enast den kristnade ideologin och nationalstaten började växa fram. Svenska kyrkan är en ofrånkomlig och ovärdig del av den svenska identiteten och kulturen och borde uppskattas på ett bättre sätt. I Tyresö har bland annat informerats i när Närradio om vårt deltagande i kyrkovalet. Om vi går till Huddinge så på hemsidan för Svenska kyrkan i Huddinge så presenteras de deltagande grupperna. Och den här presentationen har även gått ut som bilaga till lokaltidningen Mitt i Huddinge som delas ut till alla hushåll i kommunen. Och där finns förutom bild på våra fyra kandidater även vår syn och våra svar på några kyrkliga frågor. Förra söndagen så fick de deltagande nomineringsgrupperna som det heter i kyrkliga sammanhang i Huddinge, tillfälle att kort redogöra för sin kyrkopolitik efter högmässan i vårdgårdkyrkan. Av de åtta grupper som deltar i det lokala valet, samtliga med anknytning till riksdagspartierna, så var endast sex närvarande och eh, åhörarna var fåtaliga. Det blir ytterligare ett möte och då i när kyrkan då innan valet och så kan man ju hoppas att intresset är större då. Så till mitt anförande där jag bland annat sa följande. Vi anser att den betydelse som kristendomen och svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet gör att svenska kyrkan aldrig kan jämställas med något annat religiöst samfund utan ska ha en särställning. Svenska kyrkan borde vara en angelägenhet för alla medlemmar, såväl troende som icke-troende. Vi anser att Svenska kyrkan ska ägna sig åt traditionellt kyrklig verksamhet med det kristna budskapet i centrum som gudstjänst, mission som då även innefattar att aktivera passiva medlemmar och diakoni i de fall där samhället inte räcker till. Och Svenska kyrkan ska inte vara en politiskt korrekt aktör i samhällsdebatten. En viktig uppgift är att få fler medlemmar att engagera sig i det kyrka-arbetet och känna att svenska kyrkan är en viktig del av samhället, inte minst som bärare av traditioner och kultur. Vi vill bevara våra traditioner vårt kristna kulturarv som till exempel kyrkobyggnader. Vi motsätter oss lagtrott som att gömma personer som utan asylskäl befinner sig illegalt i Sverige. Ett land som ligger i topp när det gäller lätthet att få på oss till stånd och ekonomiska villkor. Vidare framförde jag att vi motsätter oss undergiven dialog med företrädare för islam och att vi finner det anmärkningsvärt och oroande att biskopen i Stockholms stift vid mötet den 26 november förra året uttalade att hon är lika positiv till utrop som kyrkoherden i Botkyrka. Och jag avslutade då med att vi vill stödja förföljda kristna ute i världen och vi får uttalat stöd för de kristna i Mellanöstern och i det här sammanhanget så kan jag tillägga då att jag tycker det är intressant att biskopen Eva Brunne inför valet 2001 då hon var anställd i Flemingsberg församling uttryckte sig ungefär så här Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan är som att spotta Gud i ansiktet. Och därmed tycker jag att det är hög tid för en musikpaus och det passar ju bra om en psalm. blir nummer 451, bred dina vida vingar med Victoria-kören. Har ja, ni lyssnat till Radio SB? Nu tänkte jag ta lite för årets kyrkomöte som är i september och november. Sammanlagt 100 motioner har lämnats in av de 13 nomineringsgrupper som har plats i kyrkomötet. Kristdemokraterna lämnar in 20 egna motioner. Därefter följer de båda icke-partipolitiska grupperna POS med 16 och Frimoderkyrkan med 13 motioner. Sverdimokraterna står för 8. Det mest intressanta för vår del är väl dessa rader från kyrkans tidning. SD har skrivit åtta motioner till årets kyrkomöte. Ser man till antalet motioner i förhållande till antalet ledamöter är SD den flitigaste gruppen. Alltså SD är den flitigaste gruppen, står i kyrkastidning. Och så här ser det ut. Sverigedemokraterna, 1,14 motioner per ledamot. Kristdemokrater i Svenska kyrkan har 1,11. Fri kyrkan har en. Miljöpartister likadant, en. Fria liberaler i Svenska kyrkan har 0,85 öppen kyrkan 0,50. Påsk 0,48. Vänstern i Svenska kyrkan har 0,33. Centerpartiet 0,21. Och hettnadsväckande siffran Socialdemokraterna 0,08. Det var många ledamöter men få motioner. Moderaterna är ännu sämre 0,05. Men de har ju bytt namn och organisation helt och hållet så att det är nu ett alternativ som representeras. Kyrkisk samverkan i Visby stift har noll- och pensionärspartiet har inte heller lyckats få fram någon motion. Det är också värt att notera- att av de tre grupper som fortsatt inte är fristående från sitt moderparti- nämligen Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna- så har SD 8, Centerpartiet 7 och Socialdemokraterna 6 egna motioner. Våra motioner har följande rubriker- vi börjar med Margareta Larsson, tidigare i och står för fem motioner. Den första, kompletterande prästutbildning för att motverka sjukskrivningar. Den andra, material om samlingar i kyrkan. Tredje, kontaktuppgifter till medlemmar. Fyra, nationell handlingsplan för kyrkans sociala roll. Och fem, aktiviteter för fattigdomsbekämpning. Sen har vi Lars Gunnlev från Katrineholm har två motioner. Den första ett kyrkligt informationsställe för allmänhetens frågor om kyrkans tro, religion och livsåskådning och, och en andra då stärkande av rättssäkerheten inom Svenska kyrkan. Jag själv och Anna Olofström står för den åttonde motionen som då består i att minska antalet ledamöter i kyrkomötet. Jag hittade även dessa rader i kyrkans tidning. I en av motionerna föreslår ni partipolitiskt obunna i Svenska kyrkan POSK att kyrkomöters ledamöter ska vara 201 istället för 251. Sverigedemokraterna föreslår samma sak. Skulle ni kunna motionera tillsammans med dem om det? POSK gruppledare Hans-Olof Andrén svarar i traditionell anda. Även om SD skulle ha en bra idé, vore det nästan omöjligt att få bifall för förslag som kommer från dem. Ingen blir, blir associerad med SD, inte vi heller. Ja, mer om kyrkomötes tänker jag ta i kommande program. Och nu ska jag återpuffa för avpixlat. Och SD har enligt min mening inte någon som helst anledning att ge med ursäkt för vad som skrivs där. Det är ju istället så att avpixlat har en mycket viktig roll i samhällsdebatten genom att föra fram och tydliggöra sanningar som vanliga medier döljer. Det må vara hänt att någon enstaka gång blivit fel men i stort är Apixlat en rik och värdefull källa till sanningen om massinvandringskonsekvenser och då inte bara i Sverige. Och jag har nu på Apixlat hittat en artikel under rubriken SD storsatsar på kyrkovalet. Och där står så här. Idag, den 28 augusti alltså, lanserade Sverigedemokraterna sin kampanj inför det stundande kyrkovalet. Partiet ställer upp med listor i samtliga stift till kyrkans högst beslutande församling, kyrkomötet. SD kandiderar även till samtliga stift utom två och 40-talet kyrkofullmäktige för församlare. Sammanlagt har partiet knappt 140 personer från olika delar av landet som kandiderar till beslutande församlingar i Svenska kyrkan. Alltså... Det är nästan 140 personer som kandiderar för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Mattias Karlsson är ledamot i partiets verkställande utskott och har haft ansvaret för framtagandet av valmanifestet. Trots det låga intresset är kyrkovalet viktigt oavsett om man är troende eller inte. Genom historien har kyrkan varit nära sammanfletande med Sverige och kyrkans roll som kulturbärare består. På av detta har Svenska kyrkan en särställning i Sverige och kan inte jämställas med andra religiösa församlingar. Detta är också grunden till Sverigedemokratens engagemang i Svenska kyrkan. Dagens kyrka har i stor utsträckning tappat kontakten med sin kärnverksamhet. Vi blir bland annat ha till stånd en nolltolerans inom Svenska kyrkan mot kyrkisk samverkan med vänsterextrema grupper och andra våldsbejakande antidemokratiska rörelser. Svenska kyrkan måste också upphöra med att ha ställning för civil olydnad, såsom gömmande av personer som håller sig undan avvisningsbeslut. Vår förhoppning är att vi återigen ska kunna fördubbla oss. Det viktigaste just nu är att få alla Sverigedemokrater att ta sig till vallokalerna och rösta. Lyckas vi med det kommer valet att bli en stor framgång. Julia Kronlid, riksdagsledamot och toppkandidat i kyrkovalet brinner för att kyrkan ska stå upp för sin kristna identitet. Utvecklingen som pågår där kyrkan ger avkall på sina traditioner och tonar ner sin kristna identitet måste upphöra. Vi vill inte se en kyrka som understöder islams frammarsch i Sverige. Vi vill inte se en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning av normer och traditionella gemenskaper. Vår vision är istället en bred och offensiv folkkyrka där det kristna budskapet ska få stå i centrum för all verksamhet. En kyrka som bejakar sin roll att förvalta vår kristna kulturarv. En kyrka som vid det internationella arbetet stöder förföljda kristna samtidigt som man i högre grad prioriterar de behov som finns på hemmaplan. Bland exempelvis äldre, sjuka och hemlösa. En kyrka som står upp för barnen, familjen och äktenskapet. Vår vision är en kyrka som kan hitta nya arbets- och kommunikationsformer utan att för den skull göra avkall på sina värden, sin värdighet eller traditioner. Kort sagt, en kyrka i tiden, men inte av tiden. Sen noteras även här då partiets viktigaste punkter inför valet, jag tänkte tala om också. Upphör med stödet till islamiseringen av det svenska samhället. Inga fler anställningar av imamer. Förstärka kyrkans roll som bevarare av kulturarvet och den nationella gemenskapen. Stoppa kyrkans samverkan med vänssystema grupper och andra våldsbejakande antidemokratiska rörelser. Kyrkan ska respektera landets lagar och inte använda kyrkans resurser till att gömma illegala invandrare. Öka respekten för olika politiska åsikter och fromhetsinriktningar inom kyrkan. Upphöra med kyrkans stöd till massinvandringen. Död flyktingar på plats istället för dyr massinvandring till Sverige. Och på, då, på det så tycker jag att det åter är dags för en musikpaus. Och nu blir det den mest kända svenska andliga sången O Store Gud. Där texten författades 1885 av Karl Boberg från Mönsterås i Småland. Melodin anges som svensk folkmelodi. Och här kommer den med Elvis Presley. detta är Radio SD och nu till Jimmy Åkessons sommartal i Sölvesborg som var den fjärde i ordningen talet finns upplagt i sin helhet på partiets hemsida www.sverigedemokraterna.se och där kan man också läsa hela talmanuset mycket glädjande och inspirerande för oss kyrkopolitiskt aktiva var den tyngd som lags på svenska kyrkans och kyrkovalets betydelse för Sverige och Sverigedemokraterna och just detta har noterats av flera politiska skribenter. Expressen.se har följande rubrik. KG Bergström, det var anmärkningsvärt. Emil Åkessons sommartal var ovanligt långt och la stor fokus på kyrkovalet. Det var anmärkningsvärt menar Expressens politiska kommentator KG Bergström. Detta glömda obetydliga val fick större genomslag än hos någon partiledare någonsin. Det visar att de tror att de har en potential att göra bra ifrån sig i valet, säger han. SVD Nyheter har i en omfattande artikel rubriken som Svenska kyrkan har blivit mindre svensk och kristen. Och i ingressen stod bland annat, i sitt sommartal talade ästeledaren också om vikten av det stundande kyrkovalet. Eftersom man menar att Svenska kyrkan har blivit allt mindre svensk och vill stoppa den utvecklingen. Det finns mycket viktigt att ta upp i Åkesons tal, men idag nöjer jag mig med den del som behandlar det kyrkliga. Och jag tänker läsa stora delar av detta. Men jag vill rekommendera de som möjligt att ta del av hela talet på partiets hemsida. Jag har så till Åkesson som sa så här bland annat. När jag ser mig omkring här i parken så ser jag vår svenska flagga som vajar för vinden. Och precis som tror jag, de flesta av er, finns jag av kärlek och stolthet vid denna syn. Jag ser en symbol för vårt land och vår historia. Jag ser blå himmel och gula sedersfält, men jag ser också ett kors. Det är ingen slump. Sverige är sedan tusen år tillbaka ett land byggt på kristen grund. Det stora antalet kristna runstenar i vårt land och det fornordiska som bryder våra äldsta topfuntar och hyrportar Tittar om hur långt och djupt våra kristna rötter sträcker sig. Ingen annan idé, ingen annan rörelse har påverkat vårt lands tänkande, våra traditioner, våra fysiska miljöer i lika hög grad som kristendomen. Precis som det sägs i den numera av socialister och liberaler bandlysta salmen Fädernas kyrka. Och här blev min skriva lite dålig, men jag har ju den. Svenska salmboken av konungen Gillad och Stadfest år 1937 som man fick redan i skolan och där upptäcker jag att det är salm 169 vers 2 som Jimmy Åkesson tar upp här. Allt fick sin vigning i kyrkans famn, brudgummens löfte till bruden, hemmet den nyföddas kristna namn, kämparnas färd till den sista hamn, fanan och Ja, den salmen kunde man hitta i den tidigare sandboken. Ja, då fortsätter jag här. Här ser jag lite bättre. Vi ska givetvis slå vakt om religionsfriheten och vår sekulära samhällsordning. Och som svensk nationalist och socialkonservativ måste man naturligtvis inte vara troende eller kristen. Men man måste erkänna, man måste acceptera och man måste respektera vårt lands kristna arv. Och man bör vara beredd att vårda det för framtiden. Alla kyrkor i hela världen har naturligtvis ett gemensamt grundutskap, fortsätter Jimmy Åkesson. Att våra förfäder en gång i tiden frivilligt anamnade den kristna tron öppnade onekligen våra ögon mot världen på ett helt annat sätt än tidigare. Det omformade vårt land, gjorde oss till en del av en europeisk, västerländsk och till viss del global gemenskap. Det ska vi vara tacksamma för. I ett historiskt perspektiv har det gått bra för den kristna delen av världen. Och det är knappast någon slump. Är detta då detsamma som att alla kyrkor i hela världen är detsamma och att det inte finns något svenskt med svenska kyrkan? Nej, så är det naturligtvis inte. Lika lite som alla nationalistiska rörelser i världen är detsamma, trots ett gemensamt grundbudskap. Lika lite är alla världens kyrkor, eller ens alla världens protestantiska kyrkor, detsamma. Så var det då som gör den svenska kyrkan svensk. Svenska kyrkan är svensk för att den under så lång tid betydde så mycket för tidigare generationer svenskar. För att släktled efter släktled av svenskar idag vilar i den jord som förvaltas av kyrkan. Svenska kyrkan är svensk därför att den som enda kyrka i världen förkunnade kristna budskapet primärt på svenska språk. Svenska kyrkan är svensk därför att dess ritualer och lära på många sätt är unika. Tack vare att den svenska reformationen var relativt mild har den svenska kyrkan kommit att omfatta en närmast unik blandning av katolskt och protestantiskt, gammalt och nytt. Och det märks man annat på kyrkans utsmyckning på prästernas freddirekter på våra med mera. Svenska kyrkan är svensk därför att den under största delen av sin existens har predikat kärlek och respekt för vårt land och för vår kultur. Det går en röd tråd från biskop Thomas patriotiska friesvisa från 1400-talet till den tidigare nämnda nationalistiska Salmen Fäderna kyrka från 1900-talets början. Svenska kyrkan är svensk därför att dess kyrkobyggnader, klockstaplar, begravningsplatser, dopfuntar, väggmåningar med mera i de flesta fall är tillverkade av inhemska material och utformade eller utstukade på ett sätt som är unikt för vårt land eller åtminstone unikt för vår del av Europa. Svenska kyrkan är svensk, därför att det är i många fall baserade på gamla svenska folkmyter, med texter som skildrar svenska förhållanden och svensk mentalitet. Ofta den svenska kärleken till naturen, vår speciella förhållande till sommaren och till ljuset. Några av våra mest folkliga salmer, som Den blomstertid nu kommer och En vänlig grönska rika dräkt, är talande exempel på just det. Svenska kyrkan är svensk därför att den inkorporerat och anpassat sig till äldre svenska traditioner och folktro. Ingen annanstans i världen har kyrkan deltagit i firandet av traditioner som Valborg, Midsommar, Lucia, Staffans Ritt och liknande på samma sätt som här i Sverige. På senare år har svenska kyrkan dock kommit att bli allt mindre svensk och allt mindre kristen. Och det är det som oroar mig och jag vet att det är många av er som oroar er. Och det borde oroa fler. Orsaken till det är att socialismen och liberalismen under det senaste decennierna